Це був кашель Петра нетерплячки, глибокий, сухий, чорний. Одразу пригадалися мені випускні екзамени, сад, предсмертне бухикання Петра Васильовича, сигарети Прима, вирізані гланди. Бо і в мене з гландами була пригода. Правильніше не пригода, а так собі розмова, ще в час загатного. Щойно я позбувся гланду, перше після операції вийшов на роботу, сиджу курю. Як зараз пам'ятаю Приму. Петро Васильович теж увесь час приймав курив. А загатний каже, після такої операції ризиковано курити. Можете рак горла спіймати, приємна смерть, лише болісна. А я молодий, дурний. Хіба за такого віку думаєш про хворобу? Навіть смерті не годен уявити. Всі колись помремо, сміюсь. І курю, і докурився. Певно, відтоді він мене і їсть. А нині остання стадія. Нетерплячка, відколи дізнався про свою болячку, тижнів шість прокачався та і шабаш. Ось тобі баба і Юра. Шість тижнів. Сорок два дні, тисяча вісім годин, шістдесят тисяч чотириста вісімдесят хвилин, три мільйони шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот секунд. Я все точно підрахував. Замкнувся в своєму кабінетику та підрахував. Арифметик. Треба ж вивершити власному сконанню логічний підмурівок. А взагалі зараз дуже важливо не панікувати. Зібрати думки. Усвідомити, що це неминуче, хоч би й сіголовою об цегляний ріг бібліотеки. Прибрав усі енциклопедії, всі лікарські довідники, які знайшлися у бібліотеці та в дружини. Але про ознаки раку горла в них ані телень. Хай вони всі повиздихають писаки, за що тільки гроші їм платять. Якось дружина мало не побачила, як медичні підручники гортаю. Вже клямкою бряцнула. Я, правда, встиг сунути книгу в Стилаш. Йоцький становище. Може б, я й наважився піти до лікаря, але ж дружини не минеш. Вона часто в реєстратурі сидить, та й медсестри розкажуть. Та що медсестри? Завтра уся Терехівка знатиме. У Гужвий завідувача бібліотеки рак горла. Доведеться забирати зошита до свого кабінету і писати на службі. Можливо, затримуватися після роботи. Боюсь, що дружина ненароком відчинить шухляду та зазирне. Не люблю голосінь. Ще наголоситься. Засинаєш ввечері, сподіваюся, мрієш що вранці чорний відчай розвіється, раптом прокинешся дуже і попереду життя. Після ночі ще оком не лупнеш, слину горячкого ковтаєш, а воно не зникло, а воно тут ще й побільшало за ніч. І попереду тільки шість тижнів, де там уже майже п'ять, одразу гидкий холод по тілу, я десь вичитав могильний холод. Але годі так і збожеволіти можна, не дочекавшись скону, писати ліпше про Івана Кириловича. Отож. Біля райви конкому Шульга побачив загадного на колінах. Іване Кириловичу, помилка. гукнув друкар. Загадний підхопився, зіжмакав пильовик. Прокляття. Авторучка випала, мацав, мацав, наче крізь землю провалилося. Де помилка? В заголовку, на третій. Пристукнув газету, глянув, а там кукукурудза насилос. Трику. А сам боюсь виправляти, ще гірше втну. І редактора не хотілося будити, завтра по догані коректором вліпить. Так я до вас. Шульга говорив навздогін, ледве встигаючи за Іваном, котрий широко ступав у бік редакції. Йому хотілося швидше відійти одрай виконкому і від усього, що хвилину тому сталося. «Ви їдьте, переберіть, і я зараз прийду». Велосипед друкаря задринчав попереду і зник у темряві. Він на одну мить піддався слабкості. «Ти ось маєш?» «Невже Шульга щось помітив?» Тільки не вистачало, аби Терехівка зашваркотіла, буцімто згадний вірить у Бога і молився, вийшовши вночі від люди. «Яка гидота!» А винен сам. Після розмови з Людою здалося раптом що він дуже самотній, що він нікого не кохав і не кохає, і що в розбраті з людою причиною не творчість, а його нездатність по-справжньому закохатись.